Ya ayuhanas, tetapu Rabbu kamu, yang telah mencipta kamu dari satu nafsu, dan mencipta daripadanya isterinya, dan berpisah daripadanya banyak lelaki dan wanita. Tetapu Allah yang bertanya-tanya tentang Nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ayuhan yang beriman, aman yuqilallaha dan Ustaz Syafiq ikhwati fillah muslim muslimin yang dirahmati alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu kita masih lagi membincangkan tentang perkataan ihsan yang digunakan oleh Allah Subhanahu yang merujuk kepada para nabi yang diberikan pangkat ini dan kepada orang beriman pun yang mempelopori mengikuti mencontohi Singkat laku para Nabi Mereka juga layak mendapat Pangkat ini Seperti yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu Surah Allah SWT Musyik ke-80 hingga berikutnya Daripada surah As-Safat A'udzubillahiminasyaitanirrojim Inna kathadika najzil muhsinin Innahu min ibadinal mu'minin Thumma agraqnal akhirin Sungguhnya Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang berbaik Sesungguhnya di termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain Jadi dalam keadaan lalu kita telah lihat bagaimana kisah salaf Bagaimana mereka ni merupakan golongan yang tinggi Kedulukan di sisi Allah SWT Yang mendapat pangkat tersebut Kemudian tersebut dalam firman Allah SWT Menurut saya yang banyak Dan begitu juga doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka Maka kita yang datang kemudian ni Ayuhlah kita pelajari sama-sama sifat mereka dan kuliah yang lalu kita bincangkan tentang seorang tabi'i yang terkemuka Yang namanya Amir bin Abdullah Al-Tamimi Al-Anbari Iaitulah kisah yang kita pelajari tentang ihsan beliau Bahawa di Basrah ini Seorang polis telah pun menangkap seorang laki zimmi Laki zimmi ni seperti yang kita sering maklum merupakan seorang Yang mendapat perlindungan dalam undang-undang kerajaan Islam Bahkan Nabi SAW sendiri pun Mengingatkan Sesiapa yang menyakiti Seseorang Zimmi Maka sungguhnya dia telah menyakitiku Orang Zimmi ni Allah belum beri hidayah Kepadanya Kerana hidayah ni milik Allah SWT Duduk dalam negara umat Islam kadang-kadang Dia memberikan ketaatan hebat sekali Kadang-kadang orang Islam pun Tidak memberi ketaatan seperti itu kepada Kepemimpinan orang-orang Islam Selain ini mulia kat pasalian Sekarang dia telah peniaknya oleh pada masa itu seorang polis yang tidak bertanggungjawab Iaitulah polis ini telah memukulnya Memintanya untuk bekerja di rumah polis tersebut Dengan upah separuh daripada upah pasaran Sedangkan dia memiliki tanggungjawab Anak-anak dan isteri yang harus ditanggung Yang kena dibiayai Maka Amir melihat keadaan itu Dengan beraninya dia datang bertanya Apa hal lelaki ini dipukul Dia sedang tolong kepada kita orang Islam Semua orang terjengang dan tidak mampu buat apa-apa bingung Mohon maaf walaupun saya bukanlah seorang polis tapi saya kena membela dia. Apa sebab dia dipukul seperti ini? Dia bayar jizyah, dia bayar cukai sebagai seorang kafir di sini. Orang Islam bayar zakat dan orang bukan Islam bayar jizyah. Kenapa dia dipukul? Dia ada hutang dengan kamu ke? Tidak. Apa apa hal yang kamu menahannya seperti ini? Akhirnya menjawab lazimi ini dia suruh saya kerja di tempatnya dengan upah yang separuh sedangkan saya peluang berpeluang untuk kerja di tempat lain dengan upah yang lebih tinggi. Sekarang dia memaksa saya Lalu Amir ni berani tuan-tuan Berkata kepada polis ini Da'ahu Lepaskan dia apa kamu menghani-hani dia Maka tuan-tuan Tak menjadi Semakin Kritikal Bila ramailah orang berkumpul Melihat tabi'i orang alim yang hebat ini Sedang melindungi seorang yang tidak bersalah Maka mereka pun memberikan sokongan Tidak berbelah bahagi kepada orang alim ni Amir bin Abdullah Tamimi Maka tentulah orang yang berkuasa dengan semalu tuan-tuan dia seorang berpangkat Dengan uniformnya Tiba-tiba diperlakukan seperti itu oleh seorang alim Dan penduduk setempat memberi sokongan kepadanya Bukan kepada polis tersebut Apa dibuat tuan-tuan? Dia masih malu Lalu dia telah pun membuat satu Laporan palsu Tentuan ini mulai kat resulian Laporan palsu ini telah dihantar kepada Amirul Minin Pada masa itu Asman Na'far An. Sina Umar Khattab telah pun wafat sekarang Kepimpinan dipegang oleh Wasman Al-Affar Radiyallahu'an Tapi Zainal Wasman Bukan sebarang orang Bukan sebarang orang Mendengar laporan seperti ini Dia mengenali Mengetahui tentang Tahbik yang hebat ni Amir bin Abdullah Tamimi Yang kehidupannya serba sederhana Dia telah pun menghantar surat Kepada walinya di Basrah Supaya memanggil Amir bin Abdullah Tamimi ni Panggil Jangan kamu hukum dia sebelum dipastikan apa masalahnya terlebih dahulu. Sekarang sampai laporan mengatakan dia telah pun melakukan kesilapan-kesilapan ini. Apa kesalapannya? Yang pertama dia seorang yang mengamalkan kehidupan yang sang Kerana itu dia tidak berkahwin. Ah, ha, ni merupakan laporan palsu dan tuan, -tuan ini milik Allah sekalian. Yang kedua dia ni merupakan seorang yang mempunyai amalan-amalan yang tak betul. Karena itu dia tidak makan daging. Yang benda ini pun nak dilaporkan tentang ini milik Allah sekalian. Ila orang-orang jahat ni tak ada kerja cari kerja. Orang-orang saleh banyak masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwataala sampai tidak ada waktu yang terluang sedikit pun. Hidupnya sentiasa taat, sentiasa amal saleh, tak ada peluang untuk memikirkan keaibanan orang. Tapi kita mengesahilah melihat manusia ni ada peluang untuk menebuhkan fitnah dalam Facebook, membuat angkara, menjiza cerita-cerita tahyulan khurafat, menulis benda-benda maksiat. Ya Allah, ada peluang hidup kita isi benda seperti itu masa sangat berharga tuan-tuan. Lihat apa yang berlaku ini Sekarang dia telah pun menulis laporan palsu kepada Khalifah yang berada di Madinah Bahawa kesilapan-kesilapan ini Hendaklah dia perbetulkan Yang pertama dia tidak berkahwin Dia telah pun mengamalkan gaya hidup songsang Yang kedua dia tidak makan daging Kerana dia tentulah dipegang gaya hidup yang tertentu Bangkali kecenderungannya kepada Fahaman-fahaman selain beri Islam Fitnah Dan yang ketiga Dia ni tidak mengikrar Memberikan baik ah kepada raja kepada khalifah Dia tidak menyokong langsung Buktinya sebab itu dia tidak datang kepada Program-program khalifah Majlis-majlis yang mendatang Menyebabkan khalifah dan orang ramai berkumpul Dia tidak ada bersama-sama Masya Allah ini Fitnah Fitnah kepada orang alim ini Lalu dia pun dipanggil Ke Gabnor oleh Gabnor Basra Pada masa itu merupakan Abu Sa'al Asyari bertanya kepadanya wahai Amir Mabla, kami mengetahui kamu seorang yang baik dan salih tapi apa hal laporan ni sampai kepada kami itulah yang pertama kamu tidak ikut sunnah Nabi kamu mengamalkan hidup yang tersilap tidak berkahwin yang kedua kamu tidak makan daging kamu tidak makan keju kamu tak makan apa lagi cheese ke dan yang ketiga kamu merupakan seorang yang tidak suka kepada kepimpinan, tak datang jumpa dengan kita bersalam pun tidak bercakap pun tidak cuba jawab apa masalah ni dia orang salih, maka dia pun jawab kepada Gabnur Wali al Basra, dia pun jawab wahai tuan sahabat nabi yang dimuliakan Allah SWT yang pertama saya tidak berkahwin kerana saya merasakan hidup ini sangat pendek dan saya pun tidak mempunyai syahwat kepada orang, -orang perempuan ialah ada di kalangan manusia yang sakit kita tak boleh nafikan asal saja hidupnya tidak song sang tidak berpelisiran dengan wanita-wanita ketentunya orang sepertinya sibuk dengan ber mengajar dan belajar. Mana ada masa untuk bermaksiat kepada dalam perkara-perkara yang terbayang dalam fikiran orang lain tentulah ni mulika basri seperti tuduhan palsu ini. Baik. Aku terima jawapan kamu yang pertama. Bagaimana pula yang kedua? Kamu tidak makan daging. Dia kata wahai tuan sahabat Nabi ni mulika Allah Subhanahu Kita berada di satu negara yang baru dibuka dan baru berdakwah kepada penduduknya tentang Islam. Kehidupan mereka ini beragama Majusi, orang-orang Parsi. Dan orang-orang yang baru bertukar kepada Islam ni kadang-kadang amalan hidupnya belum lagi lurus. Dia makan bangkai, tengok lembu mati diambil, tengok kambing mati diambil, unta mati pun diambil, dibelahnya, lalu dia keluarkan dagingnya saya takut nak beli daging di pasar, bimbang sekiranya ia tidak menepati disebut syariatnya. Dan kita tahu di sini mereka tidak mengambil berat perkara seperti ini kerana mereka bermaksud Islam Dan kita pun mencari masa yang terhad untuk mendidik mereka sebagai mengikut, sebagai belum lagi mengikut Jadi saya bimbang termakan daging yang mati, binatang mati ataupun tidak disembeli Dengan betul ha, InsyaAllah jelas sekali jawapan ini Dan perkara ini saya tak perlulah terangkan kepada orang Madailah saya mengamalkan sendiri Saya tak pernah cerita pada siapa pun kerana di kalangan ini masih ramai tabi'i, masih ramai sahabat, mereka mempunyai hukum-hukum yang wajib kita ikuti. Ini istihad saya pribadi. Yang ketiga, mengapa kamu tidak datang berjumpa kami, wahai Amir? Jawapan Amir, wahai Tuan, sahabi yang jalil, yang mulia, sungguhnya yang datang kepada Tuhan adalah mereka-mereka yang berhajat, orang-orang yang berkeperluan. Mereka nak anak mereka masuk ke institusi penhajian. Sebagai contoh, rumah mereka terbakar Kehidupan mereka kekurangan itu dan ini Cukai terlalu tinggi bahan kali Mereka nak melayu banyak benda Saya tidak ada apa-apa hajat Saya hidup seorang diri Kalau saya mengganggu saya datang Saya akan menghabitkan orang lain Kalau saya masuk ke tempat Pemerintahan tuan Maka tentunya ada giliran orang lain yang akan terusik Sedangkan mereka lebih memerlukan bimbingan daripada Tuhan Tuhan berapakan sahabat Nabi Saya dengan apa yang ada Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Mariah saya datang ke kuliah-kuliah yang Tuhan sampaikan Tak perlu saya mendekati kerana ramai orang yang mempunyai keperluan Lebih daripada saya Masya Allah Tuan-Tuan ini mulia ke masalahan Sedihnya Bila Abu Usaq Syari menengar daripada Jawapan sahabat yang Tabi'i yang hebat ni Amir Abdullah Tamimi Lalu berita tersebut yang disampaikan kepada Usain Al-Fa'an Usain menjawab yang betul Aku dah agak Ini adalah orang yang Tidak menyenanginya Walau bagaimanapun, Amir Abdullah Tamimi ini merasakan Bahang ia lawarani bila melakukan satu tindakan tidak berjaya, dia usaha dengan cara yang lain. Cuba juga untuk mengenakan Amiruddin Abdullah Tamimi. Di atas rasa malu yang menimpanya, rasa dengki yang ada dalam hatinya. Maka tuan-tuan dimulakan akhirnya Amiruddin Abdullah Tamimi terpaksa keluar daripada Basrah. Walaupun Basrah ni tempat yang amat diidamkan olehnya kerana di situ banyak ruang untuk jihad. Kini dia terpaksa lah keluar dan bumi yang dipilihnya iaitu Syam, Syria. Maka dia pun pergi ke Syria. Untuk tinggal di sana Dan Wa'awiyah bin Abi Sufyan Yang menjadi governor di sana Di bawah Serena Muslim Na'far Amatlah memuliakannya Kerana mengetahui kedudukannya itu Dan kehidupannya serba zuhud Dia tidak minta apa-apa pun dari pemimpin Dia tidak minta pangkat Dia tidak minta harta Dia tidak minta projek Tentu-tentu yang Tapi yang menariknya ketika dia keluar Ramailah nak murid yang ikuti untuk pindah sama-sama Kerana sedihnya melihat Tuan Guru mereka dikeluarkan Dan doa dia ha, ni doa dia yang kita nak belajar apa doanya Allahumma washa bi wa kadhaba alay wa kana sababan fi ikhraji min baladi wa tafriq bayni Allahumma inni safahatu lahum safahatu anhum fa ya asfih In do aliy Allah siapa yang telah menabahkan fitnah dan dusta terhadapku dan menjadi sebab mengapa aku dikeluarkan dari tempat yang mulia ini tempat aku berdakwah tempat aku berjuang peluang untuk aku mati syahid nampaknya tidaklah berkekalan aku dipaksa untuk keluar terpaksa keluar dari tempat ini dan memecah belahkan antara dengan orang-orang yang kuasi di sini sahabat-sahabat anak-anak moyang. Ya Allah semuanya aku ampunkan mereka. Ha tengok ya Allah aku ampunkan mereka. Maka berilah keampunan untuk mereka. Dan berikan kepadanya wa habhu al afia fi Dan berilah kepadanya keafiatan dalam agamanya dalam dunianya. Aku tidak ada sedikit perasaan marah dan dengki dan nak membalas dendam adik semua terhadap kejahatan itu. Wa tagh madani wa ia wa sairil muslimin rahmatika wa afwika wa ihsanik. Ya ar Rahimin. Ya Allah berilah kepada kepada dia dan kepada semua umat Islam rahmatMu, kampunganMu, kebaikanMu. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun yang Maha penyayang. Kemudian dia mau pergi ke Syam, ke Syria, ke Jordan dan menghabiskan kehidupannya di sana sebagai seorang pejuang, sebagai seorang muallim, sebagai seorang alim, sebagai seorang talib ta berjumpa lah dengan para sahabat yang masih ada di sana untuk belajar. Subhanallah tuan-tuan Ini dia kita belajar Tentang sifat ihsan Seorang pejuang Islam Tak ada sikit Mereka selengki Kepada orang yang maknanya -ayanya. Walaupun Perkara tersebut Dibawa ke mahkamah Dan amat memalukan Dengan Tindakan yang tidak patut Oleh orang yang Telah pun melakukan Kesilapan ini Ini tuan-tuan Ini sifat ihsan Kita belajar sifat ihsan Bila kita nak amalkan Ayuh Semua kita mengamalkan Kita pelajarilah Kisah ini Dalam cuti sekolah Ajarkan kepada anak-anak Ihsan ini Melalui segala Segala satu sayang sehingga kalau kita menyembelih seekor binatang pun gunakanlah pisau yang tajam supaya menyegerakan kematiannya dan jangan menyakitinya waliyrih arahum waliyih alahuqu shafaratahu shafaratahu waliyrih zabihatahu hendaklah ditajahkan pisaunya supaya direhatkan binatang yang disembelih itu tengok begitu je semayang semayang ini kalau kita lihat perkataan ihsan ihsan seperti telah kita pelajari ada dua makna satu al-an'am wal ghair kalau melibatkan Allah SWT kepada hambanya Maka itu namanya Pemberian, pemberian Allah yang bersifat ihsan Seperti yang kita baca dalam surah surat sajadah Allah ni sentiasa buat satu benda tu pada, pada tahap yang tidak ada turut bandingnya Itu namanya ihsan Allah kepada makhluk Tapi yang kedua Ihsan kita ni iaitu Al-ihsan fil fi'il Kita buat satu benda tu buat yang terbaik Terutamanya kepada manusia yang ada keliling kita ni, buatlah yang terbaik. Walau pun mereka menganiaya, kalau pun mereka memfitnah, walau pun mereka mengatakan benda-benda yang tidak benar. Mudah-mudahan Allah mengampungkan semua. Belajarilah sifat, ihsan, ustaz-un, yang jalil, yang hebat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kaitan ayat ni dengan putusan Nabi Ibrahim pada selepas itu. Dan tempoh masa di antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Seperti ini, sebab lihat Imam An nasafi adalah sekitar 2,000 tahun lebih. Nanti kita akan lihat bagi bulan akan datang. Allahumma alam. Wa salallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa salam. alamin wa barakatuh wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.